Nicz nigdy nie urodziłem tekst, co sam mi wygadlił skomplikowany,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 sa izloga šitnu svakom komad lažne sreće dunia lukje ostarijo ali nie zapamtiyo daje insan sretan bio قَدْ يَإِسْلَامُ أُسْتَوِيَ أُلِيتَ سُورِيَةَ سَتَبْدَأُ فِي الْفُصُولِ كَمَا فِي البُخَارِي وَالصَّحِيحِ وَقَيْنَا سِنَاسُ الْكِتَابِ بَدْءُ وَحْي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابَ o tome kako je odpučila objava poslovniku Salomahu Ali i Inače, učenjaci su dijelili svoje zbirke na sljedeći način. Prvo je na knjige. Kitab. Pa tajte, recimo, knjiga o objavi. Pa navod. E sad, unutar knjige dijelili su po glavu. Pa kaže babom Pa navedeš tekako. Kod nas se to prevodi, recimo, kitav se prevodi kao pooblavlje, a babovi idu kao naslove. Zbog toga mi kažemo ovdje ovaj dio, kitav, pooblavlje, o početku objave poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam. U drugim nekim primjercima Buharijeve zbiljke tamo stoji Kejfe vede el -wahim". Kako je odpočela objava poslaniku, sallallahu alayhi wa sallam, U ovom našem primjerku Kitabu Bed-Ul-Vahij ila Rasulullah s.a.w. Može se čitati na dva načine. Kitabu bed ul a može biti Kitabu Bed-Ul-Vahij, sve je iskratno. Zašto je Imam Buhari odpočeo svoju, svoju, svoju, svoj sahih sa ovim poglame? Iz dva Prvo da bi nam ukazao da se vjera uzima putem objeve. A? a ne putem razuma. Jednom razumite. I zato ali Alija radi Allahu anhu kaj, jednom prilikom mi rekao da, je, da, da vjera dolazi po razumu mi bi uzimali mes od ozdu a ne bi od ozdu zato što živje prlja do njih dio stopala, ne gori. Međutim, došlo u vjeri da uzimamo godozvoj gotovo. Znači, pa ste sad. Razum je jedna od najvećih blagodati datih čovjeka nadar da se njime služi. I ljude u odnosu na razum možemo podijeliti u tri skupine. Ljudi u odnosu na razum ljude u odnosu na razum možemo podijeliti na tri skupine skupina koja je ekstremna po pitanju razuma šta to znači? kod njih je razum izvor spoznaje svega sudija svemu on čak sudi i objavlj i ako u obljavi nešto nije u skladu sa njihovim razumom, oni kažu ne, to je to je jednako, nalazim u neki način pretjeruju u vezi s razumom druga skupina ljudi opet ekstremni su u drugom smjeru u drugom smislu, a to je da svoj razum pocijenuju pa šta god im dođe u smislu da je to nešto vjersko, oni to svoj razum jednostavno blokiraju, negiraju I ne prihvatuju. Predstavno što ja znam, ima ljudi koji kažu Bog je jedan, a ima ga troje, pa ima ga ovako, pa onako. I onda na kraju, kad ne mogu nešto prihvatiti, kaže, pusti to, to je božansko nešto, ne možemo mi to skontati, tako da. Ili ima ljudi koji čekaju nekog čovjeka iz istonela iz da izađe 1200 godina, koji kao da žive 1200 godina pa će izađi. tako da. Ili ima ljudi koji vjeruju da ovaj ili onaj dobri čovjek može uraditi tomu, može uraditi tomu i tako dalje. Ili ima ljudi koji vjeruju da nebeska tijela, sunce, mjesec, planete, zvijezde utiču na ljudske sudbine i tako dalje, ako su to prijedmeti. Ovaj, Allahovo stvorenje, koje nema imaju po Allahove se kriću. Nema imaju nikakve veze s čovjekom i s čovjekovom sudbima. Znači, zatvori svoj razum i va A pravi put je put islaman putehlo sunneta i džemata, put četvrce imama Juhanife, imama Malika, imama Šafije i drugih imama juleme, koja je povodila se dobro za nima a to je da je objava, kao što je nam Buhari, navode, objava je izvor spoznaje vjere, a razum je prihvata i slaže se s njom i istražuje u okviru te vjere. I zato kod nas postoji izreka u vjeri, poslanici donose ono što zadivi razum, a ne zanemari razum. I ništa što poslanici su donijeli, ljudski razum ne, ne može da kaže, etovala nije u redu. Nego naprotiv. I zato su naši učenjaci pisali knjige, velike, ogromne, u kojima su kroz mnogo od šta dokazivali da nikada zdrav razum i vjerodostojan tekst ne mogu doći u kontradiktovnost. Nikada to zapraviti. Znači, nikada vjerodostojan tekst, Kur'an ili hadis koji je vjerodostojan, ne može doći u sukhov sa zdravim razumom. To je prvi razlog. Šta je drugi razlog? Drugi razlog zašto Imam Bohari odpočeo sa ovim povlavljom mjeste, da bi ukazao čitateljima njegove knjige da je sunnet dio objave. Da je sunnet šta? Dio objave. Poslanik ne govori po svome hiru. To je objava koja mu se odjavlja. Znači, mi imamo dvije vrste objave. Pratite me. Objavu u vidu Kur'ana, koje mi čitamo, učimo kao i I imamo objavu u vidu sunneta koja je tumač te objave. I ona je sami dio te objave samo što je Džabraj podučavao poslanika, recimo u Koranu se kaže tamo klanja. Jel' li tako? Da li ćete naći gdje u Koranu koliko ima rekata koji namaza? Nema. Apsolutno ne. Šta se uči na kojem rekatu? Nema. Ko je tome naučio poslanika Salavar Lavehsa? Džebrajla Lihisa. Kad, do, kad je došla naredna zavdest, avdest, došao je Džebrajel, podučio ga kako se avvesti. Znači, to što ga je Džebrajel naučio, praktično, to je dio objave. Pokazujemo kako se klanja, u koje vrijeme će klanjati, koje je prvo, u koje je zadnji vrijeme. Džebrajel ga naučio, znači, to je dio objave, samo praktični dio. I zato kurkan a, ne može besunetaniti, ne, ne može se jedno bez drugog, zato što napravo su iz istog, iz istog izvore. I sunet znači vrsta, vrsta objave. Dobro, sad ću pokazati jedan ajet. Mi smo vam spustili, mi smo vam, Allah dželjšanu, misli, ako smo o sebi, Persija, sebe, viniča, sebe, sebe, sebe, spustili ovo je jedan od dokaza da Allah je iznad nas jer ako nešto se spolu šta znači dolazi do ozgu edhikr edhikr znači dva dva znači. opomena i slava slava i dug spomen među ljudima ovdje se konkretno misli na šta Ha? Na Kur'an. Ali kaže u lena, ne samo na Kur'an. Zato je već ono mi je rekao, mi smo Kur'an mi ćemo ga čuvati. Nego mi smo vas pustili opomena. Odnosno slavu. Vašu ko se drži Kur'ana. Allah mu da dugo bude ispominjan po dobru. Uzmite na primjer četvercu imama. Imam Babu Hari. Koliko ima kako je Imam Babu Hari presenio? Znači, više od hiljadu godina i vidi na kojem mjestu ga mi danas spomenjemo i donosimo milost na njega i moramo lajno uopnosti i tako da. Slavno. Zato što ovdi podrazumijeva tri stvari. Tekst. Znači tekst to pomeni, to je Koran, a tu spada i Hadis. Zatim, značenje, opet, tefsirku, a neće nikada biti, Nijedna riječ u Kur'anu nepoznata ljudima da ne zna niko šta znači. Cijeli Kur'an se zna šta znači. I treći, praktična primjena. Propise iz Kur'ana, kako se primijenite. Da li se mogu primijeniti, primijeniti propisi Kur'ana bez omjeta? Sada smo rekli ne mogu, jer svi podrobni propisi u vezi sa onim što je načelo rečeno u Kur'anu nalazi se u svu. Zbog toga neki učenjaci kažu ovdje mi smo vas pustili opomenu to je Hadis. hadisa. Da je podrazumijeva i sunnet. Očuvanje sunneta jer to znači ovo troje. Tekst, značajnje i praktično primjenu. Poglavlje sadrži sedam hadisa. Ovo poglavlje. Sadrži sedam hadisa. Prvi hadis je حديثكم استئسليذ انا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انم الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه Preneseno je od Omera ibn Khattaba, radijallahu anhu, da je Čuo sam Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallama, kada je rekao Svako dijelo se radi s nekom namjerom. Svako dijelo se radi s nam. I svako će za svoje djelo dobiti nagradu odnosno kaznu u skladu s namjerom. Pačija hidra bude zbog đunjačke koristi ili ženidbe njegova hidra zbog toga zbog čega je To je hadis. Prvi hadis. Primijetite dvije stvari. Dvije uvode malo bohavnije. Nema uvode. Topljeno. Druga stvar, kakve veze ima ovo je Hadisa objavom. Nema ništa sa objavom. I treće, vidjel ste da je malo skraćeno od one verzije, kona koju ste vi navikli da je slušate, iz 40 Hadisa od Nelvija. tamo još se dodaje rečenica Ako učinim hijđu Allahu i njegovom poslaniku, njegovah hijđa Allahu i njegovom poslaniku, a ako učinim hijđu zbog dunjaluka ili zbog žene, da bi se oženio, pa ide tako. Znači, ovdje ovaj Buhari je ovakav, skraćen malo, a ovaj to dodatak se nalazi u muslimovu sahihu I u drugom mjestu, u Buhari u Izbiljici. Ove hadisi, inače imam Buhari, navodim na sedam mjesta u sumu sahijiju. U skladu s Patrebovi. Zašto nema uvode? Zato što u Lema ranija, koji su živjeli prije, nisu voljeli oni puno da govore. Cilj da se istakle ono što je Allah rekuo i što je poslanik samogavlja. I zato u njihovom govoru je bilo beričeta. Njihov govor je sačuvani dan danas. A danas... Uzmite knjigu pogotovo iz vjerovade, a kajda. Možeš počitati 300, 500 stranica da nabrojiš pet ajeta peta vise. I to se zove neko savredeno pisanje, neki savredeni prijistup, tako da. To je šupaj prijistup. Nema tu snagi, nema tu onoga što treba ljudima, to je šta je Allah rekao, šta je po sami sa A ono što ima znatak, onaj ko zna tu koji učen, da dostavi tu i pojasni. I zato mi danas imamo toliko puno pisanja, pisanja, prije kad knjiga, završi se jedna knjiga, ljudi pišu knjigu po 10-13 godina, 15-15. Ali kad je napiše, to se napravi velima, to se napravi slavlje, to ostaje i za njega, evo, stotinama godina posle toga ostaje. A danas jedan čovjek izbaci svaka dva mjeseca knjigu od 500-600 stranice. Ali nema esera. Ne ostane traga. Jer otkud ja znam da je ono što ja napišem, ma riječ, da imam u njoj pričanje. A poslanikova riječ u njoj sigurno ima pričanje. Ajit kad ga napišiš i pošalješ poruku Ajitom, u njemu sigurno ima veričeta. I zato imamo mnogo knjiga, a veričeta od njih malo. I zato su ranije imali malo knjiga, a veričeta I tako ima Buhari, ne treba mu uvoditi, i zato mnogi učenjaci kažu, ovaj hadis nima vezi sa objevom, ali on ovdje umjesto uvode. Ove hadis je Imam Bukhari skoristio umjestu uvode. Želio je ovim hadisom da poruči dvije strane. Prvo sebe. Dulja luk je ostario, Ali nije zapamtio, Da je insan sretan bio. Kada je islam ostavio... Želio je ovim hadisom da poruči dvije strane. Prvo sebe. Podsjećajući sebe da to što piše, da to što radi, ako ne bude zbog Allaha, žalja, odnosno ako bude zbog dunjalu koje dunjalučke koriste, nima toga ništa navirete. Svako dobro dijelo koje čovjek naumi, šta naumi s nima, ako naumi dunjalučku korist, na ahiretu nije nema ništa. A drugo poručuje nama koji čitamo to koji slušamo to. Kao da nam kaže, slušajte čitate objavu. Allahu najdraži dijel. Jedno od najdražih. Jedna od najboljih dijela je da se sluša znanje od poslanika sa vasom. Ali znajte, ako ne bude radi Allaha iskreno, nećete ima to, toga ništa ono što ćete naći od hajra za ovo slušanje hadisa od sada pa nadalje kao da nam imamo muhari poručuje imat ćete u skladu sa svojim namirama A ako su vam namire čiste hoćete da slušajte poslanikovo znanje samo zbog Allahovog zadovoljstva i da saznate o svojoj vjeri dobrodošli bit će samo Allah dragi zna koliko I meleka će vas čuvat, samo Allah zna A ako došli zbog glumja ručke koristiti ili ste došli da bi nešto u šećanu, drugu, neki drugi cilj imate, poručuje Iman Muhariju, ne to toga ništa. Zato je jako mitno da čovjek prije svakog dobro u djelu dobro sračuna sebe zašto to rade? Zbog koga? I zato učenjaci kažu ovaj hadis vrijedi pola vjere. Kako pola vjere? Zato što vjera ima dva dijela. svaka Svako dobro djelo človjeka ima dva djela. To je iskrenost i form. Jel tako? Iskrenost I forma djelana. Nama zrečeno izgleda tako, tako, tako. Ako je to tako, onda ovaj hadis reguliše pola veri u tom smislu. A to je iskrenost. A drugi hadis, koji će nam također doći u sledećem poglavima, menahnete fi emri nahada, na rej semiru hvore, ko uvede nešto novo u veru, kao da je dio veri i tomu se odbija, reguliše drugo pola veri, I zato učenjaci kažu da stav dva hadisa su u principu dva velika temelja vjere. U tom smislu. Kaže i nam šafija u jednoj svojoj izreci. Ovaj hadis čini trećinu vjere. Vidjeli smo kako pola. Ali u kojem smislu trećinu vjere? Kažu zato što čovjek čini dobra djela tri, sa tri sredstva. Srcem, jezikom i ostavim djelama tijela. Rukama, nogama, lavom, očima i drgama. I ako uzmemo da ovaj hadis reguliše pitanja srca, onda u tom smislu on čini trećinu vjeri. U svakom slučaju Kada kažem o trećinu vjere, kada kažem pola vjere, to ukazuje koliko je ovaj hadis važan kod učenjaka hadisa. Tako da, jedan od učenjaka kaže, ja preporučujem svakom, kogod hoće da napiše nešto, da prvo napiše ovaj hadis, pa onda ne piše što hoće. Da podsjeti i sebe i onoga ako bude čito to što je najvažnije u tome svemu, a to je da to radi isključivo zbog svoga gospodara Lazu Hanegota. To je najvažnije u srtu. Imam Šalkani u svom djelu Neno Leutar. Govori o ovom Hadisu i kaže o ovom Hadisu bi se moga napisati posebno djelo. I zaista Tako je i bilo. Posebnu knjigu, kao komentar ovog Hadisa, napisali imam su jutim. Gdje je govorio upreko 200 misjela koje je zaključio iz ovog Hadisa. A nakon toga od savremenika, od savremenika doktora Reškar, написал и докторскую диссертацию или магистерское завершение на тему о лухредисавре. Так вот, хадис заиста великий, величественный и очень важен в ире. А то, что имам Бухари отпочел с ним свой сахих и что да и ставил вместо ввода за свой сахих dovoljno govori koliko je bio važan i kod njega. Jer vi znate kad čovjek piše nešto važno, ovo je njegovo životno djelo. Svaki jalin u svom životu ima neko životno djelo. Ima nekih knjiga tamo, vam, ali ima jedno veliko djelo koje ostavi za sebe. Imam Buhari ostavi za sebe sa ih kao životno djelo. I vi znate kad nešto tako važno spremate, pišete, da možda noćima, mjesecima, sednicama mislite Kako to da napravim? Šta bi bilo najbolje da stavim? Ako uzmem u obzir da imam Buharijeva upisao godinama, znači da je godinama razmišljao kako da stavi početak, šta da napiše na početku, i izbor je pao na ovaj hadis. Znači da nije imao ništa važnije, ništa preče, ništa bolje da nam poruči od ovog hadisa. Prahima. Pa da to hadis kaže. Hadis franšija Ibn Khattab. Umar ibn Khattab, drugi halifa muslimana. O njemu što može se govoriti puno. Bio je jedan od najodbranih drugova našeg poslanika sallallahu alejhi je bio s njim sa On je drugi po blagostiji. Po konsenzusu u Leme, Ebu Bekar njega, pa Omer, tu postoji konsenzus u A posle toga razilaze se da li je vredniji Alija ili Osman. Većina u Leme smatra da je Osman vredniji zato što je u trećih halifa i Allah ga je odabrao za treće halif u najboljim ludima, pa onda ide Alija Kaže čuo sam Allahov poslanika sam Allahovu, kada je rekao Svako djelo čovjek radi s namjerom. To je pravo značenje ove rečenice. Nekad vi možete čuti neki kažu djela se vrde prema namjeri, to čujete često. To je takođe se stav da da djelo uleme da to rečenica znači. Među Ispravljiv je mišljiv da, da rečenica znači baš to, da svaku odijelu se radi s nekom namirom. I ako si krenu u džamiju, neku namiru imaš. Ako si došlo na drs, neku namiru imaš. E sa drugi dio rečenice kaže, in I svako će od svoga djela dobiti i ono što je na umiru. I ovdje završava Adis. Znači, poruk Adisa. A ovo dole iza to je primjer samo ovog pravila. Šta to znači? Da vidimo. To znači prije svega, ako čovjek naumije da uradi neko djelo i bude ispriječen da ga uradi nesvojo svoju dobit dobiće nagradu za njega kao da ga uradio. Ako čovjek bude naumio da uradi neko loše djelo, i bude spriječen ne njegovom voljom, nego bude spriječen drugim razložima, bit će kažnjen, odnosno imat će grije za to kao da ga je uradio. Ima u redu. Znači, svod djela se vrednju prema namirama. Dalje. Za isto djelo dvojca ljudi mogu imati različite nagrade kod neba do zemlje zbog nami nijeta ovog i nijeta onoga. Iz toga zaključujemo da namjera nijeti utječu na vrijednost i veličinu nagrade. Za isto djelo dvojeći ljudi neće biti sta Zbog razlike u nijetima i nagrad. Nijeti su nam važni da nam razgraniče dvije stvari. Da nam razgraniče ono što radimo adetom i ono što radimo i vadetom i da nam razgraniče i vadete međusrbno. Šta to znači? Recimo, ja sad dođem kući i hoću da se istoširaju. Jel to problem? Nije, hoću nima nagradu za to. Ne. Neću imati kaznu ni nagradu. To je mubaj, je li tako da Ali sad ja hoću da se okupam zato što je petak pred džupom. Hoću li tad to? Isto se kupa, mi ovo sam se isto šapon koristim, potušim se, tako da li. nisam imao namjerje da je to i bagat nego je to, ali to bi čemu da će slušiti ja i onda da sladim se. Nije problem. Nema ni nagrade, nima ni kazne. Ali samo ovdje imam namiru tuširati se zato što je petak, pred džumu hoću da dođem da uradim. To mi je namira. Te odma tu postaje i i zato sledi se vabu. Da vam Recimo, četvrtak je, postim. I hoću sad da jedem, akšan završio se. Ta večera, večera inače stvari koje su luba, stvari, nema neke posebne namjere. Ali ja tu sad večera, zato što hoću da prekinem post i zato što je tada sunet, s tom namjerom jedem. Šta to znači? Ta namjera je učinila taj obrok i ovako hoću da jedem večera u običaju, nema ni nagrade, nema ni kazde. Znači i badeti, nijet je taj koji razvaničava turba. Također i badeta. Koliko podne ima rekata? Fars. I kindija? Šta nam pravi razlik među podne i kindija? Onda? Nijet. Jer mi za podne. Znači nije je taj koji nam pravi razlik među podne i kindija. Ima istu formu. Sve se isto klanja. Ali ono ovo je povodne uvijek ono im je, je zašto namjera. I za ovom Hriste zaključujemo također da adeti, znači običaj, ono što običajno čovjek radi, kako učenjaci to preciziraju, dobija čovjek nagradu za njih. Neki učenjaci ne vole da se, da se adeti uopšte nazivaju im adetom, isto i adeti kažu nego slijepi nagrada za njih. Nije. Zbog nijete. Naprimjer, san. Čovjek spava adetom, jer tako mora spavati. Međutim, ako spava s prva noći, da bi mogu usjeti na sada. Što da vam recimo, ima vremena. Može reći 10, može reći 11, može reći 12 kaže, onda ja posle jaci da mogu ustati na sabah. Vidim. Znači njegove riječi da mogu ustati na sabah određuju zašto ili spavljan, a to je da ustane na sabah i samim tim njegov san dobija nagradu za taj san. Ali ako kaže, ja sam umoran, odavala malo leći. Dobro. Odšao lego, umorio se, nema nagrade, nema ni kazniti. Najvažniji iz ovog hadisa znači najvažniji iz hadisa je sljedeći dijela da bi bila prihvaćena kod olađe lišanu moraju biti iskrena radi njega ne smije u njima biti primije sa širke odnosno rada zbog nekoga ili nečega drugoga Ako čovjek radi djela zbog nečega drugoga ili zbog nekoga drugoga i badete, misli se na i badete, onda čini širk, nekad mali, nekad veliki. Zavisi od njegovog nijeta. Ali da bi imao koristi na ahiretu od toga, mora biti isključio uradio. I drugi uslov da bi djelo bilo na ahiretu od njega koristi, je da bude urađeno u skladu sa subjetom. Onako kako je propisano. Najvišće vam je primjer jednog ibadeta koji je jako rašivnik od naših ljudi, da vidite tu razlog. Ljudi vide osakaćenog čovjeka na putu. I kaže, u Bog ti dao, Bog te sačuvao, nesreći tebe, tvoju djecu, i čovjek Marku 2.5. Šta mu je namjera? Većina ljudi ovaj, daje sredakut, sredakete i takve, s namerom da je Allah sačuvati neseće koju je tu zade slavnog. Od te sadake neće imati nikakve koriste na hirata. Zato što je njegova namjera bila ograničena na duljavnički potrebe. Da bi imao koristi na hirata od te sadake, kada je tu sadaku treba da ima namjeru da ga Allah istučivo nagradi za to? A onda u dio te nagrade spada da ga Allah čuva i na dunjalu u sve. Znači, jer poslanik s.a.v. kaže, ko daje sadaku, Allah će ga sačuvati ružne smrti. Znači, ko daje sadaku, Allah će ga sačuvati ružne smrti. Ali, to ako daje radi Allah da ga nagradi, pa onda ga Allah čuva ti ružnih stvari na ovom svijetu. Ali ako daje samo zbog tih stvari da bih bio sačuvan, nema na hiradu tamo više. I zato ovih hadise koje ćemo čitati nadalje, ako Bog za pomoć, da za pomoć, molimo Allah zašao da ovaj naši rad na našem upranju učenju iskrenju samoradinje. I naše čitane i učenje i izlušenje rad u Allahom radimo. U samo lago na Da je zapaktio, da bio kadi Islam ostavio